tak budeme pokračovat <kly> pomalu, pomalu, pomalu, pomalu <kly> spojovat to, co probíráme večer, diamantovou sutru, s praktickou stránkou kterou provozujeme během dne. Hm? Večer. Včera večer jsem mluvil o vlastně o té nejdůležitější části diamantové sutry. O pochopení, že veškeré jevy, ať jsme si toho vědomí, či ne, veškeré jevy, veškeré zkušenosti jsou zkušenosti nejáství Ten, kdo dýchá, nemá žádné já. Ten, kdo myslí, nemá žádné já. Ten, kdo vnímá, nemá žádné já. Ten, kdo cítí, nemá žádné já. Ten, kdo rozumí, že toto je přirozený stav všech bytostí, včera jsme se učili, tak Diamantová sutra učí. Ten je bodhisattva. Toto není jen stav realizace budhu a rahatů a probuzených bytostí. Toto je přirozený stav ve kterém se nachází všechny bytosti. Teď tady těšen Dama Rama vykládá něco trošku z čínského pojetí medicíny. Čínské pojetí medicíny tež je nic jiného než pochopení přirozeného stavu. Protože my bytosti neznáme přirozený stav, proto máme mnoho různých tělesných a hlavně duševních nemocí. Tělesné nemoci. Mít tělesné nemoci není tak hrozné. Mít duševní nemoci, to je opravdu hrozná věc. A veškeré duševní nemoci, to obzvláště učení Mahajánové, učení cesty Bodhisattva, ukazuje obzvlášť jasně, veškeré duševní nemoci, veškeré duševní zla, které zakouší bytosti, není nic jiného, než nepochopení přírodního stavu. Jelikož bytosti nechápou, co je jim přirozené, proto se Nachází ve stavu stresu, nachází ve stavu strachu, starostí, vášní, nenávistí. Čili eh, jediné možné opravdu radikální řešení je pochopit, co je vlastně přirozený stav. A my jsme začali meditaci dýcháním. Dýchání je přirozený stav. Dýchání patří všem bytostem, které mají tělo. Ty bytosti dýchají. To je přirozený proces. Stejně tak všechny bytosti, které mají mysl, myslí všechny bytosti, které mají. Tělo se hýbou, pokud mysl a tělo spolupracuje. Když mysl a tělo spolupracuje, víme to na dechu. A jak spolupracují, tež eh, moudrý pozorovatel může poznat na dechu. Jestliže tělo používáme ve stresu, s úsilím, kvalita dechu bude jiná. Jestliže vědomí používáme ve stresu, ve strachu, v úsilí, v úzkosti, kvalita dechu bude též jiná. Čili dech je ideální instrument, jak studovat, co je přirozený stav. Proto, jestliže chceme hluboce vstoupit do meditace na dech, třeba spojit tuto meditaci s poznáním, jak Relaxovat tělo, relaxovat ducha a dýchat přirozeně. Jestliže to dokážeme, vše ostatní bude lehké. Jestliže to nedokážeme, meditace bude vždycky frustrovaná. Poznání prirozeného stavu běží paralelně, a to je důležité pochopit, právě proto, že mnoho meditátorů to nechápou, proto ne vždycky si meditaci pomáhají, můžou si i meditaci škodit. To se často stává Poznání prirozeného stavu je poznání, tež, proces poznání přirozeného stavu je proces poznání toho, co tomuto přirozenému stavu brání. Pokud nepoznáme správně a dohloubky to, co brání přirozenému stavu. Pokud nepoznáme prekážky přirozeného stavu, přístup k ke zkušenosti přirozeného stavu je nemožný. Tedy poznávání přirozeného stavu a poznávání prekážek přirozeného stavu je jeden proces. Jestliže chcete získat zisk z tohoto krátkého času, který zde jste se rozhodli strávit meditací, je třeba se nad tím zamyslet a pochopit to nejenom během tohoto týdne, ale i v každodenním životě, který budete. Ať si to přijete nebo nepijete. Konfrontovat každý den, tedy včera večer už toho byla diskuze o tom, že vlastně Poznání meditace není nic jiného než poznání překážek prekážek meditace. Ty překážky meditace musí přijít. Kdyby neprišli, tak se nic nenaučíme. Tím, že přichází překážky a my jsme si toho vědomí, tím, získáváme poznání o tom, vlastně, co meditace je. Pokud nejsou překážky, nepoznáme, co meditace je. Čili učení. Pokud nemeditujeme, můžeme si myslet, že nemáme překážky, že jsme šťastní lidé, <laughs> že jsme zdraví lidé. Když začneme meditovat a budeme meditaci brát vážně, poznáme, že vlastně náš stav vědomí není zdravý stav vědomí. Kdyby náš stav vědomí byl zdravý stav vědomí, byli bychom buddhové. Protože náš zda, stav vědomí není zdravý stav vědomí, proto nejsme buddhové. A jak se stanu buddha podle Učení diamantové sutry, tím, že budu kontemplovat nad tím, co je přirozený stav. Nejenom přirozený stav můj, ale přirozený stav všech bytostí, protože můj přirozený stav a přirozený stav všech bytostí je jeden. Teď je příležitost si to osvojit na dechu. Jestliže eh, mé vědomí je prirozené, dýchám přirozeně. Jestliže má pozice těla je prirozená. Dýchám přirozeně. Jestliže mám pozici těla přirozenou podporu těla přirozenou, strukturu těla přirozenou, jestliže mám pozici mysli přirozenou, strukturu mysli přirozenou, dýchám naprosto normálně. A s každým dechem se účastním Buddha vždy učil, že každý dech musíme kontemplovat jako proces. proces zrození a smrti. Proces zrození a smrti je přirozený proces. protože my nechápeme proces zrození a smrti jakožto přirozený proces, proto se nenacházíme v přirozeném stavu. Tak, jestliže do meditace není k ničemu jinému než k získání moudrosti. Je to ten nejlepší prostředek k tomu, aby jsme získali moudrost. A dle budistického poznání, nejenom buddhistického poznání, dle poznání všech opravdových duchovních učení, jedině moudrost, nás může přivést zpět do přirozeného stavu, do toho opravdového. Spojit nás s tím, co je v nás opravdové. Nebo vrátit se do opravdového. Vrátit se do opravdového, to je moudrost. Ačkoliv můžeme mít mnoho různých znalostí, pokud nezískáme tuto moudrost, těch mnoho, mnoho znalostí, co máme, nám moc nepomůže v situacích, kdy opravdu moudrost potřebujeme. Tak vraťme se k dechu. První věc. Včera jsem vysvětlil, jestliže chceme se naučit meditaci, ať meditujeme na dech nebo na cokoliv, musíme mít víru nebo přesvědčení, že to, co Děláme, právě děláme, tedy meditaci. To opravdu nám přinese to, co hledáme. A to, co bytosti hledají, to je naplnění. A naplnění, jak jsme se učili v pojetí eh, diamantové sutry, naplnění to je přirozený stav. Jaký přirozený stav? Přirozený stav prázdnoty. Prázdnota je naplnění. Naplnění je prázdnota. Tedy probuzené vědomí je jaké vědomí? Je na jedné straně prázdné vědomí, na druhé straně naplněné vědomí. Prázdné, protože nemá žádné jáství a naplněné, protože je přírodní. V přírodě nic nechybí. Proto přirozený stav je ten stav, jak učí Celá velká literatura transcendentální moudrosti je ten stav, z kterého se nedá nic ubrat a do kterého se nic nedá přidat. To je přirozený stav. To je ten stav, který je třeba pochopit meditací. Tohle všechno říkám, obzvláště proto, že se nacházíme v ekologickém centru. <laughs> A, eh, meditace není nic jiného než jakási vnitřní ekologie. Bez vnitřní ekologie, vnější ekologie je nemožná. Stále se mluví o. O vnější ekologii, ovšem, pokud my bytosti nepochopíme, že vnější ekologie závisí na vnitřní ekologii, žádná ekologie do hloubky nemůže jít. Proto tady naši přátelé Roman a jeho přítelkyně, já už jsem zapomněl, jak se jmenuje, <laughs> se snaží, ha? Do ekologického úsilí zapojit i z duchovní osoby, ať už buddhisty nebo křesťané, nebo kdokoliv jiný, protože jsou si vědomí, nebo doufám, že jsou si vědomí toho, že celá otázka vnější ekologie závisí na vnitřní ekologii. A vnitřní ekologie je pochopení, toho, co učí Diamantová sutra. Že my, bytosti, jsme se odcizili vlastní přírodě tím, že chápeme svět jako něco vnějšího od nás, něco odděleného od nás. Něco, co nám nepatří. Pokud nezměníme tento názor, pak tež meditace a duchovní vědy nebudou mít v naší společnosti žádné Důležité místo. A pokud duchovní vědy nebudou mít v naší společnosti důležité místo, naše společnost nemá naději. Tak teď třeba tyto principy okusit na meditaci, na dechu. Můžu já dýchat přirozeně, a jak můžu dýchat přirozeně, Jak se můžu soustředit na dech a zapomenout všechno a poznat, že dech je vytvářen mým tělem a mým vědomím, a že mé tělo a mé vědomí je celý svět, Můžu to poznat meditací na dech, nebo to nemůžu poznat? Jestli to chci poznat, jak musím začít? O tom jsme mluvili včera. Má pozice těla musí být pevná a zároveň uvolněna. Správně dýchat znamená dýchat tak, že za prvé dech není hlučný, za druhé dech uvnitř těla nemá zábrany, Přirozeně přichází, přirozeně odchází. Jestliže dech neslyším, jestliže dech uvnitř těla nemá zábrany, postupem času se mohu naučit, to, co je přirozené dýchání. A přirozené dýchání pak, eh, dá se říct, zavlažuje celé tělo. Jestliže Dýchám tímto způsobem, že můj dech není hlučný, nenaráží na překážky, pak mysl se snadno spojí s dechem. Jestliže můj dech je hlučný, naráží na překážky, má mysl se nespojí s dechem. Přirozená mysl, co je přirozená mysl? Přirozená mysl je ta mysl, která se přirozeně spojí s objektem, na který myslí a zůstává u toho objektu a není rozptilována. Jestliže takto medituji na bej, můžu získat intuici o tom, co je má přirozenost. Jestliže získám intuici o tom, co je má přirozenost, co bude výsledek toho, budu se snažit odstranit, jelikož mám motivaci, Mám poznání, budu se snažit odstranit překážky přirozeného stavu, protože mám jistou intuici o tom, co přirozený stav je a jak mě naplňuje a jaké štěstí mě přináší. Jelikož mám aspiraci, mám odhodlání, pak, jak jsme mluvili včera, přestože konfrontuji překážky, přestože mám různé bolesti, úzkosti, strachy, neidentifikuju se s nima. A to je meditace. Jelikož se, se svými strachy, se svým malým já, s těmi aspekty, co jsme včera probrali, to ego, individualita, kontinuita individuality a eh, jednotlivá duše, jestliže se s nimi identifikuju. Nepoznám přirozený stav. Jestliže chci poznat přirozený stav, musím mít odhodlání. Že budu konfrontovat překážky a nebudu se s nimi identifikovat. Protože jsem pochopil, že oni nejsou přirozený stav. Jelikož jsem pochopil, že tyto překážky nejsou přirozený stav, dostal jsem se do meditace. Když jsem se dostal do meditace, chápu postupem času, co je naplnění a co je prázdnota. Tak dnes ráno asi tolik, teď jednoduše a prostě napřímit, sedět zpríjmeně, Můžete hmm. se zpítat, jak je tím časom, na člověka príde myšlénka, už všeho Na koho, na koho príde myšlénka, už se. <laughs> je, je, je třeba si to všecko zorganizovat v mysli. To není nikdo jinej, než ten, co ti brání. Hm? Jestli toho, ten, co ti brání, netrekonáš, no tak ten tebe. A ty jsi přirozený stav, aspoň to tvrdí eh, Diamantová sutra. Hm? Čili když se eh, samozřejmě každý máme, eh, dle jak už jsem včera vysvětlil, kde našich zvyků, hm? většina z nás má špatné zvyky. Já bych řekl 99,99% ,99 má špatné zvyky. A samozřejmě podle těch špatných zvyků máme té tě špatné tělo a špatnou mysl. Ale když jsme to pochopili, tak se chceme překonat. Čili jakmile máme jisté překážky, máme jistou nepohodu, tak my se s tím neidentifikujeme hned. Pak, jestliže když meditujeme, určitě zakoušíme, zakoušíme bolest. Každý meditátor zakousí bolest. Bez toho to není. Velký meditátor zakousí velkou bolest, malý meditátor malou bolest. A, ale z, jestliže okamžitě se bolesti podáme, no tak pak nikdy se do žádné hlubší meditaci nezostaneme. Jelikož se od bolesti distancuje na základě šamata a vypašana, což se teď chcete naučit, nebo máte odhodlání se to učit, no tak se učím automaticky tež konfrontovat bolest a neidentifikovat se s ní. Jestliže bolest je nesnesitelná, tak změním polohu, hm? počinu si chvilku, pokračuju dál, ale jestliže má koncentrace se lepší, jestliže E, mám jistý vhled, tak pak e, e, to odpoutání se od bolesti se stává čím dál tím snaží. A využíváte například, když se to začne proti sebe bojovat, aby člověk proti tomu bojoval, tak já dáte to na sebe. Začnu například rátat jiných. Co? Začnu začít rátat. Rátat se do 300 například je jasné, že smáže, smáhají mě rátat, ale keď mám ten pocit, že jim nepovodlí a už, je to, už mi nestačí vám pozerať, jako dýcha, mm -hmm. tak začal, aby som ho chtěl víc tak začne ten dých rátať, aby som pre vás zavodil na myšlenky, alebo na to nepovodlí, alebo využijem preba toto a začne opakovať nejakou jednoduchou mantru. To je v poradku. Meditace jako všechno, co v živote zakousíme, je proces. Hm? A proces znamená, Dle buddhistické filozofie, já nevím, jestli to tak vidíš nebo ne, ale dle buddhistické filozofie proces znamená eh, příčina a důsledek. Hm? Príčina a důsledek, to jsme my. My si myslíme, že něco jsme, ale my jsme příčina a důsledek. Jestliže budeš meditovat, hm? tak eh, tou příčinou důsledek bude toho, že se stále budeš více a více schopen odpoutávat od svých egoistických představ. To je důsledek meditace. Správný meditace. A tím pádem se tež automaticky odpoutáváš od bolestí. Takže, takže se budeme využívat či už mantra, nebo prostředat, nějaké silnější koncentrace na to rátaní, to ale e, to na začátku nejde Jediná možnost, jak konfrontovat bolest účinně, to je zase samata vypašená. Utišení. Jestliže je mysl utišena, tak e, e, má... E, jestli, jestliže je mysl koncentrovaná, tak... Ostatní objekty, kromě objekt meditace, jdou do pozadí. Jestliže do bolest jde do pozadí, víže že tam je, ale přestává tě postupem času rušit, protože koncentrace se prohlubuje, tím pádem kvalita těla se i mění. Když se mění kvalita ducha, mění se i kvalita těla, protože tělo a důvodou dohromady. Jestliže... Vědomí je koncentrované, počítek těla je jiný. Jestliže vědomí těká a je ve stresu a v nepokoji, no tak vědomí těla je zase jiný. Jestliže soustředění lepší, okamžitě tež je to znát na počítku těla. Tělo, počítek těla je jiný, je jemnější a je, dá se říci, spojen s jemnějším pochopením. Čím hlubší koncentrace, tím jemnější je pochopení. Čili i když seš si vědom těch bolestí, tak jsou, zůstávají v pozadí. A jestli, protože jsou v pozadí, může s nima i efektivně pracovat. Protože na to, na to co dáme vám pozor, to se stává jasný objekt. Jestliže pozorujeme bolest, tak malá bolest bude velká bolest. Jestliže pozorujeme meditační objekt, velká bolest se stane malou bolestí. Protože vědomí splývá s meditačním objektem, stává se jemné. Hm? Stejný ve vypasaně. Jestliže na základě koncentrace máš jistou, lepší vypasanu, minulé jsem tady učil meditaci na elementy, tak nevidíš, to je moje tělo, vidíš, tohle je počítek země, počítek ohně, počítek větru, hm? pohyb, tohle je teplota, tohle je tvrdost hm? a přestáváš se s nimi identifikovat. Tím pádem eh, ta bolest jde do pozadí, hm? Čili jiná možnost není, eh, jak eh, se naučit meditovat, tím pádem získat jistou hlubší intuity, intuici o tom, co jsme vlastně jsme, než praktikovat šamatový pořad. Čím že se to stane zvykem, tak odpoutání, od bolesti se tež automaticky stává zvykem. Ale ten zvyk nepřijde ode dneška. Moje funkce tady je vás, za týden se toho moc nenaučíte, ale aspoň vám, vás můžu postačit, abyste našli v té meditaci jisté naplnění a aspiraci. A Něco, co eh, vám jako dává drive, jak říkají angličani. Hm? Jestliže se to stane... Pravidelnost. pravidelnost. Hm? Bez pravidelnosti to nepůjde. Jestliže pochopím, že meditace je pro mě důležitá, že bez meditace eh, mě, mě, něco bude chybět a to, co mě chybí, Čím starší budu, tím to bude horší. <laughs> no tak eh, pak eh, postupem času, eh, halt pro tu meditaci, jak už jsme říkali, mám důvěru, mám zájem, mám vášeň, mám chtíč, dobrý chtíč. Hm? A tím pádem to praktikuju regulárně. No a pak eh, to eh, odpojení se ten klid přichází samozřejmě, stává se zvykem tež. Ale nestane se to ode dneška na zítra. Ale jestliže dnes pochopím, že to je moje cesta, že to je ta nejlepší cesta, kterou, mu, jestli chci v životě naplnění, ji musím dělat, tak určitě se věci budou měnit, ale ne ode dneška na zítra. Proto je třeba pochopit moudrost, diamantové sutry, kterou jsme se učili. Jelikož není já vše, co zakoušíme, je jen proces. A ten proces to jsme my. Tak doufejme, že všichni budou na svém vlastním těle a duchu zakousit, jak proces dýchání a meditace na dech mění hm, kvalitu poznání těla a poznání ducha. Meditace je tady, aby naše kvalita poznání těla a ducha se změnila, a poznávali jsme stále jemnější stavy těle, a duch, tělesnosti a duševnosti. A to je tež napojeno na to, co přírodní medicína učí. Nic jiného. Tak lepší, jak říkal moudrý jogín Šri Auribindo, lepší jeden gram praxe než kilo teorie, tak si dáme další. Můžeme se protáhnout, připravit na další meditaci. Času moc nemáme, tak bychom ho měli využít na to, abychom střebali to málo teorie, co se vám dal.